Fél nyolckor kor kapcsolom Navracsis Tibort, nyolc kor kapcsolom Baranyi Krisztinát, fél kilenckor kor kapcsolom Bácska Jánost, és kilenc órakor el kell mennem legkésőbben, vagy legkésőbb. Megyek készítve, egyrészt elmegyek az autómért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 Ez a műsor 14 éve Aliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Így azt önök is tudják, pénteken ilyenkor Filippov Gáborral szoktam beszélgetni, de őt a munkája szólította el. A mezőr kitart. Szeptember óta Karácsony Gergely a 7-7 30 as sávot vette igénybe. Egyetlen sms sem reagált.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 a gyászmunkát és az örömmunkát nem feltétlenül a sorrendben el tudom végezni. Mint hogy a gyász és az örömmunka is minőségileg más dolgokra vonatkozik. A 18. kelet polgármesterével nem sikerült kontaktust teremtenem. Valaki ígéretet tett, az még a mai napra áll, aztán ha előkerül jó, ha nem, is űrt fog betölteni, mint Karácsony Gergely, de a történet... Ami a negyedik kerületet illeti, tehát Újpestet, ott egyetlen smsm sem válaszolt Déri Tibor, aki ebből a műsorból valami egészen lehetetlen körülmények között lépett le. Szakmailag A, B...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 Senki? Jelentősége tízes skálem. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Gulyánz Gergely a választások előtt körülbelül egy hit felmondta ez. El. Orbán Viktor meg most két napja vagy három napja. Úvatal lennék, jó? Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Talán 30 nap telt el a két hozzászóláson. Azt mondja, hogy szeptember 9-e és október 21-e. Akkor 9 napot tévedtem körülbelül. És ezen kívül? Hát, bozasztó nagy ellentmondás a kettő között. És annak a jelentőségét ön hogyan írná le?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 Itt nem hát, feltétlenül, de egyébként az országban a politikai szinten egyre jobban. Nem mondhatja azt egyébként a kommunikátor, nevezetesen Orbán Viktor, miután ő nem szólalt, meg ő mindig is ezt gondolta, csak ezt nem gondolta megosztani a nem kérdezte tőle tordai belce. Mondjuk cinikusan hát, ezt is mondhatná. Hát igen, az mégis nagyon cinikus vélemény volna a részéről, de, ahogy ismerve a kommunikációkot,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 Amit Gulyás Gergő mond, azt nem én mondtam, mert semmiképpen ne tekintsék ezen az oldalon, úgy, mint azt a Fidesz elnöke mondta volna. Kérdeztetek? Igen. Azt mit kell azon érteni, hogy ezen az oldalon? Mi az ezen az oldalon? Ezen az oldalon, azt nem tudom, hogy ő a saját ezen oldalán. Nagyon jól beszél, nagyon jól beszél, pontosan. Tehát kinek mondja? A... Mondja, nem nem, nem a híveinek mondja, a parlamentben vagyok. Ege. Kinek mondja? Bocsát, a parlamentben lévőknek és De a Fidesz, A Fidesznek. A Fidesznek mondja. Az ember azt gondolná, hogy a Fideszhez az ember a parlamentben frakcióülésen beszél, beszél, és nem pedig egy plenáris ülésen. Ezt jól feltételezem?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 Hát egy nagyon úrigesztus lett volna Góriás Gergely részéről, hogyha benyújtja a De milyen érzés lehet az, amikor az ember 7 hét után megtudja, hogy amit ő mondott az magánvélemény, és a Fidesz frakció társai előtt kvázi hülyét csinálnak belőle? Hát lehet azt is mondani, hogy a vezér előtt bizalomvesztésben van része.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 Hát még azt szeretem, hogy a csatogondolja, hogy ha az, ugye elhangzott az, hogy csak Tarlós István van ez a szerződés, és akkor kapja a főváros a pénzeket, akkor most lépni kellett neki arra, is, hogy hát nem csak akkor kapja meg, hanem miután már Karácsony Gergely főpolgármester lett, hogy akkor is oda kell adni ezt a pénzt, vagy legalább is kell tenni. Aztán nem tudni, hogy mi lesz belőle.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 Senki nem akarja védelmébe venni Orbán Viktort? t és 7 óra 25 van. Nem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 0614890999 és 03677161 először. Nulat egy és ezügyben másodszor. Nulat és senki többet. Jó reggelt. Jó reggelt. Jól hallottam? Lesz ma Bácskai is Igen, lesz. Jó, gratulálok neki a tegnapi viselkedésért.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 Jó reggelt kívánok! A múlt héten, talán nem sikerült elküldeni ennek egy momentumos szórólapot, amit a 9. kerületben terítettek. Megérkezett ez önös? Megérkezett, de Franciaországban voltam, és egyelőre nem keltette fel olyan mértékben az érdeklődésemet, hogy ezen túlmennél foglalkoznék vele, bár ön nagyon aktív volt ez ügyben. Igen, mert talán a mai reggelhez is kapcsolódik, hogy mondjuk az a szórólapon bácskait Orbán kiskutyájának hívják.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 Navras és Tibor van az ételben. Uh... Jó reggelt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 mindig megkérdőjeleződik bennem ez a tudat, de én 96 óta, 1996 96 óta kérdezitek naponta műsorokat, kisebb-nagyobb kiadjásokkal, és ez az indítatásom azt mondja, hogy 14-23 év alatt nem szűnt meg. Hát, tehát bennem nincsen ilyen fajta minden reggel azzal munkába, hogyha ha hogyha nem tenném, akkor az emberiség szegényebb lenne, de... De valami fajta, van, de ezen is sosem gondolkoztam egyébként, hogy amikor egyben indulok, akkor mi az, ami hajt oda. A programjaim nyilván, meg, meg szeretem, szeretem a munkámat. Tehát akármi legyen, akár az egyetemi oktatója. Mennyiben a, a fénylő csillag, közötti... és mennyiben a hétköznap robotos olyan? Mennyiben vagyok. Nem vagyok a, hétköznap... a hétköznapok robotosa vagyok olyan értelemben, hogy nem. Tehát én szeretem a hétköznapokat kifejezetten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 én szeretném azt hinni, hogy én, hogy én látom a, az emberek lelkét, és meg is érzem az emberek lelkét, csak nem tudom, hogy én hogyan tudom lemérni, mert attól még, hogy én úgy gondolom, hogy valakinek látom és érzem a lelkét,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 Uh, és hát ugye mindjárt volt hozzászólás is, hogy micsoda disznó ötleteket, fial a János, meg egyebek. Tehát, hogy egy egyébként ezt készpénznek vették, majd kiderült, hogy ez egy kamu oldal, nekem megvan az illetőnek a telefonszáma, felívtam telefonon, és hát rádörögtem, ahogy én szoktam, ráadásul a telefont is lecsesztem a végén, mert nem nagyon voltam kíváncsi a véleménye, és mondtam neki, hogy most, hogy ezt ilyen jól megbeszéltük, pontosan, én tájkoztattam valahogy, hogy egy komplet baromságot tett közé, talán írhatna, mert ugye engem alapvetően. Az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 Igen. Én régen egy ilyen dolog mellett képes voltam úgy lecsövekelni, hogy képtelen voltam tőle elmozdulni, mint az a kutya, amelyeket kirak a gazdája, és világ életében a hátra hónapokban, években, napokban, amik szomjan nem hal, és ilyen nem döglik, addig ott marad, mert az a szent meggyőződés, hogy oda értem ennek vissza. Rólam az egyik választási kampányban az egyik ellenfelem, otthon a választókerületben azt terjesztette, hogy jegyzőkönyv van róla, hogy én 13 évesen uh, loptam a Balatonalmádi Almádi Fórum uh, supermarketből. Talán, talán emlékszik hallgatók egy része, talán emlékszik rá, hogy hosszabb idején Almádi annak idején, a 80-as évek elején nyílt meg ez a fórum, most nem tudom éppen milyen, valamilyen supermarket. És ez terjedt a Töveszpén, mert ami egy 60 es város, tehát elég gyorsan terjed, ilyen szenzációértékű is,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 az ember ilyenkor teljesen ki van szolgáltató, nem tud mit csinálni, kezdje, kezdje el emberről emberre járni, mondani, hogy de értsem meg, hogy én nem loptam 13 éves koromban, és ez a rám néz, és ő természetesen szemtől szembe azt mondja, hogy lehet, hogy nem is gondolta volna sohasem, aztán meg ő eldönti majd, hogy, hogy elhiszi vagy nem hiszi el magában. Ez, ez, ezzel nincs védekezési lehetőség, de ez nem új, ez nem új, ez mi, amióta ember van,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 és én ott állok, mint a bálám szamara, és azt kérdezem, hogy mi van, hogy tessék. Hát jó, de ez azért előfordul. Egyrészt azt hogy viták vannak egy kormányon belül, másrészt, hogy viták vannak politikusok között is egy dologban. Én nem tudok vitálni. Ez nem az, tudok nem egy tragikus dolognak. Itt hát, ezek, két különböző álláspont van, nem? Igen, csak hogy ez a két uh, különböző álláspont elhangzása között eltelik.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 Ha az ön egyik államtitkár a Szerdán olyasmit mond, ami nem egyezik az ön véleményével, mindenféle önkormányzati vagy parlamenti választástól függetlenül, mennyit kell várni arra, hogy azt mondja? Nem csak... tudom, de ez, ez tényleg egy kicsit szószáll hasogatás. Fogalmam sincs. Tehát Ne haragudjon, de nem ismerem a miniszterelnök munkarendjét. Azt se tudom, mikor szerzett tudomást arról, hogy Gulyás Gergő mit mondott. Azt se tudom, hogy ők közben beszéltek-e egymással. Tehát ezt ebből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 Oké, okay. nem fogom tudni meggyőzni az ellenkezőjéről, az én belső érzetem, ez hoblak egyenest ellenkezőjét sugja, de ilyen ma a politika. Tehát mo most jutottunk el a légkörig, és most én büdöset érzékelek, ön nem érzékel büdöset, de ebben nem fogunk tudni eh, előbbre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 ha jól értem, december 12-ére. Abban a, a reményben, előtt, hogy az ő javára alakulnak az erőviszonyok? Igen, hát igen. Nyilván ebben a reményben az ő javára. Ő azt mondja, hogy abban a reményben, hogy egyetlenül valakinek a javára alakulnak az erőviszonyok. Mert most kvázi, kvázi pat helyzet, helyzet van. van. Igen, igen. És ő nyilvánvalóan azt, azt reméli, hogy, hogy sikerül számára kedvező helyzetet. Kedvező helyzetet és mi volt, kell és ahhoz, hogy előrehozott választások legyenek?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 Azt hiszem, igen, de térjünk vissza rá, mert nekem tanácsülésem van, de a fél nyolc, nyolc közötti még akkor rendben lévőnek kell lennie, de esetleg akkor még beszéljünk előtte. Jó, Jó? mi Jó? Viszont hallásra, Köszönöm, nyilván, viszont, viszont Önök Navracs és Tibort hallották, hogy nyolc órás hírek kilenckor lesznek. 061489099 és 063677161, aztán Berenyi Krisztina következik. 90 és 999 először. 0614890999 és 0636771161 másodszor. Jó reggelt! Jó reggel! Hosszú idő óta először úgy vélem, hogy Nabrasszis Tiborban ismét erősebb volt a lojalitás, mint a, mint a tények. Nem tudok mit hozzáfűzni, elvenni belőle. se. Jó reggelt! 06148909999 és 0636771161. Senki többet? Jó reggelt! Jó Hangosabban. Nem. Jó reggel. Jó regelt korrát szételát azt szeretném mondani, hogy maximálisan egyetértek Bács Feli Jánossal, hogy nem fogok kezed Baronyi Krisztinával, és nem is értem baraninak azt a mondat, hát amikor mondta, tegnap eletom egyatóban vagyok, 9 milliárd hajtott baranya a 9. kerületet. Akkor azt mondta, hogy hát, ha ennyi pénz van, akkor én nem lehetett a gang nélküli gangos házakban, ahol csak egy WC van az emeleten több részét csinál. Nem is értem ezt a mondat. Ezt miért mondta?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 A sajtók ez a pont szural, hogy 9 milliárd forintot adjunk itt, amit holnaptól lehet költeni. Ez Csak a többit kaptuk el. Itt a pénz. Hát volna kiviszták fel a kalicskát, akkor nem kifelé.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 származó információt információtiratot átadott, ez nekem garancia. Ezt mi szerettük volna egyébként a BM-rendeletben előírtakon túl is kérni, ezt végül megkaptuk. is komoly, már! Amit az előttár, amit megfenyegette a kollégáimat, megfenyegette a képviselő társadalmat. Majd, hogyha nyilvánosan bocsánatod, szértől De hogy a végén nem el a kinyújtott kezet, ez előrevetíti azt, hogy nem biztos, hogy felhőtlenül, felhőtlen együttműködés lesz ennek a kerületnek az érdekében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 utcákon, a másik felével viszont az új képviselőtestület szabadon rendelkezhet már holnaptól, 300 millió forint az általános tartalék. Hajrá Haladjunk időrendben kerek egy heten, amikor beszéltünk, akkor...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 Egyelőre önnek semmilyen kézzelfogható bizonyítéka arra nincsen, hogy megsemmisítés folyt volna az elmúlt napokban, vagy akár korábban a Ferencvárosi önkormányzatban abból a célból adódóan, hogy ön ezekhez az iratokhoz ne juthassa hozzá? Nincsen bizonyítékom, és nem is állította ilyet, hogy itt bármit is megsemmisítettek volna. Én felhívtam arra figyelmet, hogy ilyen ne legyen, mert hogy ez törvénytelen.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 tehát, hogy, hogy ebben az egész két-három hétben, amíg itt az összes jogorvoslat le nem, jogorvoslati lehetőség ki nem merül, le nem zárul a folyamat, addig az ember hol polgár, most ennek érezheti magát hol nem. És ez három naponta változik. Hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen törvényes, ez egy ez gyakorlat valamiért így alakult ki. Uh, fájlalta.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 mindig ott voltak az ellenzéki képviselők is, az ellenzéki pártok is, koszorúztunk. Tehát, hogy ilyen nem volt szerintem az elmúlt öt évben, hogy, hogy, hogy a testület tagjai, vagy a testület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 akkor, amikor ön egyebek közt azt mondta, hogy a nemnek nevezett jelegi rendszer és hívei sok mindenben elfordultak attól, amit 1956-ban ünnepelnünk érdemes. Ez csak azért említem, mondván, hogy ilyen beszédek, elmondás, akkor abban aztán végképpen nincs semmi gyakorlatom. Az embernek nyilvánvaló el kell dönteni, hogy mennyire kapcsolódik az eseményhez, mennyire aktuál politizál, és hogy az adott esetben az ellenzékhez, vagy a kormánypárthoz tartozókban milyen érzelmet szül, miközben együtt mentek el ünnepelni. Igen, én ezt mérlegeltem, és ez az egy mondat.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 Megköszöntem és ennyit történt. De hát ugye ez egy elég szimbolikus volt az elmúlt uh, hetek történése után, hogy Bácska János plakátja alatt ott áll egy óriási betűlag irat zúzta felirattal egy autó. Igen.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 Hát én azért szeretek előzetesen főleg ilyen kiemelt ügyekben tájékozódni. Én már a kampányban is ugye a nagy sportberuházásokkal kapcsolatban egyeztettünk karácsonygergővel és a stábjával is azokról a nagy sportberuházásokról, amelyek a kerületben fognak megvalósulni vagy tervezi a kormány kormányhivit valósuljanak meg. Én elmondtam már a kampányban is, hogy igen, van, amit én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 Számomra igen, de hát ugye eddig meg pont fordítva volt. Így, pontos volt az ellenzék volt, összesen hatalm vagy öten, és abból én egy darab ember voltam. Tehát az, hogy ki mennyi vizet zavar, azt szerintem nem a számosságtól függ egy képviselőtestületben, hanem a munkától. Hát akkor vizet tud zavarni, de a döntés nem tudja befolyásolni. Igen, azt nem tudja befolyásolni. A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 teljes ellenzéki ö, csoport le fog ülni, és, és nyilván döntéseket fog hozni, hogy milyen irányban és hogyan ö, működjünk.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 gigaberuházás, ahonnan sok pénzt lehet kivinni, erre a fővárosnak ügyelnie kell, de magát a beruházást a kilencedik kellett támogatni fogja. E, azt kérdezem öntől, hogy miközben e, tehát, hogy vajon az ember, amikor valamit támogat vagy ellenez, amikor ellenez ott viszonylag sommásan ön elmondta, hogy arra nincs szükség, e, az a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 a csarnokról tényleg ez nagyon, nagyon fontos lenne, és én ezt szeretném többször elmondani. Ez szerintem nagyon hibásan ment át a, a nyilvánosságba. Ez nem egy csarnok. Ez egy nagyon nagy méretű, tényleg, ha jól, jól tudom, a Budapest sportcsarnok másfélszerese lesz ennek a mérete, egy rendezvényközpont, amiben egyébként, így, hát, ha tetszik, mellesleg kézilabda mérkőzésre alkalmas terem is lesz.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 Minisztérium által előírt minimum kritériumok. Így, így, így. így azok, igen, azokban az van, hogy az átadott, az átadott dokumentumok, tehát a, amit effektíve tegnap megkaptam a felsorolásban, és tegnap megkaptam dokumentumokat, azok a, a valóságnak megfelelnek, Tehát azoknak a, az ottlétéért és a valóság tartalmáért a polgármester felelősséget vállal.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 Mellettem egy, egy ügyvédőt, aki ebben az eljárásban és egyébként a közigazgatási jogban nagyon jártás, és én mindenképpen megbízom benne. Azért jött, hogy én ebben ne legyek magamra hagyva. És mert ő, tűzik... ő volt az, aki korábban is önnel dolgozott azokban az ügyekben, amelyekben ön az igazságkeresésében eljárt? Nem, ez nem ő volt. A, ő nem ért pont rá.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 Megy olyan érzékeny területeken dolgoztak, ahol ön még kifejezéssel is élt arra nézve, hogy ott ö, olyan emberek dolgoznak, akiknek a további munkájára nem tart igényt. Én nem azt kérdezem, hogy szét, név szerint és ö, funkció szerint ö, ö, kik ők, hanem az, hogy ez nagyjából vajon hány embert érinthet. Ez kevés ember. Néze, vannak bizalmi pozíciók minden váltáskor,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 Hát arra nem a WC a legalkalmasabb, de kívánom önnek az, hogy később ezek a terek ne a WC-ben jöjjenek létre, függetlenül e, attól. Pont hogy... ezt szeretném elérni, mondjuk az állománygyűléssel. Igen, igen, igen. Hát, amelyre biztos nem tud a WC-ben sor kerülni, mert oda olyan sok, tehát pár vécét ismerek, ha, ez, viszonylag pár WC-t ismerek. Hát viszonylag, igen, 300 ember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 Tényleg nem tudom, egy hónapon belül szerintem e, meg lesz vásárolva. Ugye most e, már rövidebb ideig tud dolgozni egy ilyen, hiszen korán sötét e, Vannak most ezek a gépek, amelyek itt használatban vannak, tehát nem vásárolta okay. meg az önkormányzat. Igen.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 Kormányzati választás után hozták nem sokkal e, napvilágra, miközben az ön tudomása szerint ez már korábban is létezett? E, igen, én, én ezt követtem, az a álszvizsgálatot, és ez már az év elején olyan állapotban volt, hogy akkor a honlapra kikerült egy ilyen, hogy a fef 9 kapcsolatos vizsgálat lezárult, a jelentés elkészült. E, aztán mégsem kapta ezt meg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 és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy, hogy ebbe a körbe voltál. és Én úgy tudom, hogy nem került be Én végül. Én Én se igen? Igen, tehát úgy tudom, hogy nem került be végül, és hát valószínűleg elindulhatott, de erről mondom, nincsen közvetlen információm. Én a FESZ9-től szinte semmilyen kérdésemre nem kaptam választát.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 az önkormányzati cégek uh -huh. iratai elvéd. És, ez így, hát, és ez, ez így normális, tehát, hogy ez így működik, én csak kérdezem, igen, sose voltam Igen, tehát, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek, az, egy, az nem tartozik a okay. hivatalhoz, és ehhez a körhöz. Az, azokat a, a papírokat, vagy dokumentumokat én ugyanúgy nem kaptam meg tegnap sem, mint az előtt. Tehát, e, most más... az, innen, innen már ez múlik, hiszen az önfelhatóság alá tartozik. Itt. Végül, de nem utolsó sorban ez a bizonyos készfogás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 én nekik fogok dolgozni, és nem pedig az itt lévő fideszes politikusoknak. Akarok megfelelni. Ugye ez egy sajátos időpont, egy hét múlva péntek már nem, október. Én azt, amit mondtam, azt megteszem, tehát majd egy önnel egyeztetett időpontban találkoznék önnel. Egy alkalommal még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 ez etikusan nem ö, fenntartható tovább. Nekünk kettünknek kell tudni zöldágra vergődni a tekintetben, hogy a hátra levő néhány hétben, ami egyébként már nem olyan nagyon sok ennek a rádiónak az életében, milyen módon gondolunk beszélgetni, de az már biztos, hogy ö, nem a szerződés keretein belül történik, mert azt én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 Akkor várom a privát hívást és akkor megbeszéljük Így a lesz. Kb. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én köszönöm az érdeklődést. Viszont hallásra és akkor utoljára. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Hát évetek utoljára.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 Már megszálltam saját magam. Kezdjük azzal, amivel Baranyi Krisztinával a beszélgetést befejeztem, itt az ázvizsgálattal kapcsolatban, amelynek a megállapításai e, már önt nem mint polgármesterként érik, de azért nyilvánvalóan, mint a lendőképviselő testület tagját és az előző polgármestert azért foglalkoztatja, és azt kérdezem, hogy ezeknek a kijelentéseivel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 Ez az összegzés, amelyeket itt most nem említek, de ez nyilvánvaló olyan kritika, ami önt kell, hogy valamilyen vélemény alkotásra bírja. Az egy másik kérdés, ezt most megosztja a hallgatókkal is velem. Természetesen megosztom. Nem túl bonyolult eset. A, az első része az állításoknak az 2009. évre vonatkozott, ami természetesen meg, megtett a cég, ennek megvan a bizonyítéka is, ugyanennek az ÁSZ-hollapnak uh, az oldalán megtalálható. Mindjárt mondom, hogy uh, bizonyos uh, hírforrások ezt még nem teszik meg, hogy megtalálják azt is. És az utóbbiak, tehát az éves beszámolók, az pedig hát az új polgármesternő is uh, ott volt a testteltüléseken, minden megszavazta a képviselőtestület ezeket a beszámolókat. Ezek is fönt vannak most már az ász honlapján. Uh, csak a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 az akár szimbólum is lehetne, de sajnos, hogy hál' Istennek meg fölrészt alahúzandó, az nem ebben a kerületben van. Uh, Akar-e de hangulat De hangulatkeltésre alkalmas, hogy akár az... itt is lehetett volna, meg lehetne is, és majd még elé is fog kerülni, ha nem WC, ahol majd a szerencsétlen megfélemlített munkatársak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 az ilyen gesztusoknak. Tehát nem rólam szólt, hanem azokról, akik meglettek alaptanuló és bizonyítatlanuló dolga. Ilyen egyszerű. A meghívó, illetve a közös ünneplés, vagy nem közös ünneplés, azt pedig igen, ennek a következőmény a részben, másrészt meg egy kis színes, hogy legyen. Erre hatós ünnep meghívója Tehát az szerintem az szerényen is betúlzás. Igen.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 Az önjegyes leheletét kellene Baranyi Krisztinának a tarkóján érezni, vagy ne legyek ennyire költői? Á, kíváncsi Személyes uh, ellentéteket, meg személyes érzéseket nem vetítenék ki, és nem is fogok kivétíteni. Én ténylegesen azól leszek, hogy ez a 9 milliárd, ami ott maradt, és ami majd még be fog jönni, hiszen az adófegyelem is nagy a behajtási fegyelem is nagyon jó, hiszen a köztifviselőink jól dolgoznak, minél több forrásája rendelkezés a Ferencváros fejlődéséhez, és ehhez minden támogatást meg fogok személy szerint, és, és arra fogom biztatni hogy ők is tegyék meg, hiszen, amit mi folytattunk, hiszen Gegesi Ferencék elkezdték, mi folytattuk, annak nincs alternatívája ennek a folyamatnak. Ferencvárosnak fejlődnie kell, úgy, ahogy eddig, Szemben minden állítással, ami az elmúlt 9 évre vonatkozik, hogy itt csak bűnözők dolgoztak, és most nem akarok. Szóval Igen, ez egy, nagyon fontos, szóval ez egy nagyon fontos dolog, mert egy számomra nem közömbös személy azt kérdezte tőlem, hogy mit fogok akkor csinálni, amikor az első olyan ügy megjelenik, amelyben önt úgy vonják perbe, hogy a tekintetéből az látszik, hogy. És én.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 Nincs más tervem, a következő 16 évre is szeretném hallgatni. Hát én is szívesen hallgatnám, de majd ki fog derülni. Én öntől, mint polgármestertől most már nem tudok elbúcsúzni, mert hiszen már nem az. Én a távozó polgármester, ez volt a. a... Én, a... én a magam etikáját abban tudom kifejezésre jutatni, hogy majd, ha a szerződést látni fogja Baranyi Krisztina, akkor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 és kívánok még legalább 16 évet a számára Ferencvárosnak megtöletem fejlődést. Én minden támogatást ehhez meg fogok tudni adni, mint képviselő, és köszönöm a Kejfej is a lehetőséget. Viszont, hallás. Viszont hallás. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta. Ferencváros elköszönő polgármesterét hallották. Lehetne itt zárózenedén, annyi ideig sem. Szeretnék már itt it lenni, itt hol lenni, majdnem ezt mondtam, mert nincs ennyi időm. Úgyhogy most a 8 órás hírek következnek. Velem pedig, hogyha nem itt le a hajókötél és a rádió is szól, legközelebb hétfőleggel találkozhatnak. A hangomban a fáradtságot véletik felfedezni, amely mind fizikai, mind érzelmi. Döröpont, Janos Kukac, gmail.com.